Спитай, де могила Павлика, тобі ніхто не покаже. Я можу назвати півсотні прізвищ визначних людей, могили яких зрівняли з землею. Якщо діти не піклуються про збереження пам'яті своїх батьків, то вони будуть поганими батьками. Але ж діти не мають змоги це робити, бо плакують свою долю. Буваючи на цвинтарі, ти легко можеш зробити висновок про те, куди посвішає цивілізація. Якщо її слідів тут немає, то вона поспішає до гробу. Але тут повинні бути люди, які мають доглядати пам'ятники. Є, за господаря, недавній комендант Петрушевичової резиденції. Це до прикрості символічно, сказав би Проків повсюда. Той тип постачає служанок польським офіцерам, додав я. Зате він і йому подібні ріжуть патріотів – Знести пам'ятник Міцкевичу? Чи знають вони, що Міцкевича звеличили українці, попіль і Паращук? Могила мого батька, сказала Маріка. Боже, справді немає підсвічників. От підсвічників залишилася тільки масивна залізна плита з медальйончиком. Рельєф зображав низьку візерунчасту вазу, на якій сидів дикий голуб, своєрідний натяк на скороминучість життя. Хтось ушанував галицького депутата, овальний порцеляновий портретик видовбали. Марійка молилася, склавши руки на грудях. Вона скидалася на ангела. «Я йому розповіла про нас», – сказала Марійка потім по дорозі з цвинтаря. «Не будеш сердитися?» Вона вся не би світилася, погляд став лагідний і покірний. Ось на тому світі зможуть рядити. Яке спокутування накинути на мене за гріхи? А скільки я ще ряситиму ними? Зачесала шарга з дощу і снігу. На каштанах підмокала кора і збиралася брижами від холоду. Я зупинився під яблуневою гілкою, що звисала через штахети. Було дуже багато бруньок. Можна на той рік чекати від садів великого врожаю. Взагалі, земля жадає родити, адже шість років її топтали і рвали вибухами. Шість років вона тужить за хлібосробськими руками. Вона хоче розгорнутися перед зором шоком жита, теплими смугами, наповненого бджолиним гудінням картоплиння. Розлитися навколо білою росою гречаного солодкого цвіту. «Якби ти нікуди не йшов від мене, – мовила Марійка, – я подумав, що життя мусить поліпшитися. Може, мені вдасться заробити грошей і сплатити ту чортову контрибуцію, чи я й до самої смерті маю нести каторгу. Схоже на те, що Бог війни вирішив мене не одним то іншим способом звести зі світу». Навіть у мирний час не хочу поступитися. А якщо це означає, що буде нова світова війна? Не може бути, щоб мене випадково так оплутало. Гривастюк. Хто б додумався зробити забутий у бузині бункер могилою? Як він тонко зіграв на скрипці віку. Осім переді мною. У вишиваній сорочці в зеленому капелюсі Простакувато удоволений, невибахливо спокійний. Щиро відкриті зіниці легко плавають під сивіючими бровами, повторюючи. Гай-гай, тож маємо в Галичині свою рідну владу. Дочекалися, довго чекали, довго чекали. Ти якийсь млявий, каже Марійка, більше на цвінтер не підемо. Все-таки добре, що я заволодів бункером. Бункером? «Так, слава Богу, це всіх вентежить!» Марійка запитливо-сумно поглянула на мене і знизила плечима. «Ще ти щось згадуєш? Село? Свою хату?» «Продовжуй!» – Марійка очікувально стулила губи. «Та більше розповідати ні про що!» «Не хочеш?» – тихіше мовила вона. «І не треба!» Згодом кроткома зиркнула, твердо зі злою радістю додала. «Я люблю тебе!» І любитиму. Проїдемося трамваєм. Вона стріпнула віями, усміхнулася. Такий ви зі страху. Ми висіли аж на гетьманських валах.